Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. <lacht> Niemandsland. Niemandsland. ...Fabriken marschiert, aus Kasernen, Schnaps, Boutiquen marschiert. 91.4 FM in Barcelona. ...die Großstadtrunde, ob man ausschweift, exerziert, wer auch kommandiert, unser ist die Stunde marschiert. Herren der Kanzeln und Katheder marschiert. Kriegt ihr Bildung oder Leder spekuliert? Lasst nicht locker, macht die Runde, bis ihr sitzt und präsidiert. Der Erfolg regiert, unser ist die Stunde marschiert. Zeitungsherren, die Presse kabelt, marschiert. Das Gericht, das umsturzfabel marschiert. Sensation macht ihre Runde, bis die Bombe explodiert. Was auch passiert, unsere so ist die Stunde marschiert. <lacht> Herren und Damen von Film und Bühne marschiert. Zirkusclowns der Volkstribüne marschiert! Radler, der 6 runde wer beim Endsport triumphiert, der rekord regiert, unser so ersten Stunde marschiert. Marschiert, Seidenfähnchen drei Waren marschiert, um das Laster geht die Runde, wo die Sitte spioniert, das Geschlecht ragiert, unser so ist die Stunde marschiert. Herrn vom Brauning und vom Messer marschiert, massakriert die Menschen, fresser marschiert! Macht en Nacht die letzte Ronde, bis hier am Schaf krepiert. Gott und Sport regiert. Unser ist die Stunde marschiert. Marsch, Marsch, Marsch. Mars, Mars, Mars, Marsh, Mars, Marsh, Mars, Chies, Cheer, SIES, SIES, SIES, TIEAS, SHIES, THE SHIES. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nibaslan de Radio Contrabanda. Das war ein Gruß unserer Freundin Rosa aus Jerez de la Frontera. Vielen Dank, Rosa. Sie hat uns hier gegrüßt. Guten Morgen, Werner. Ich bin auch schon wieder wach, äh, trotz der frühen Stunde. Äh, hochzufrieden. Und warum? Mit, womit? Warum? Äh, weil ich auch marschiert bin. Äh, ich habe natürlich auch am Streik äh, teilgenommen. Ich muss sagen, also mir hat es Spaß gemacht, das möbelt einen so richtig... Äh, Wieder ein bisschen auf und gibt auch äh, Hoffnung in dem Sinne, du stellst fest, dass äh, so viele Leute da sind und dass offenbar äh, noch nicht alle deine Arbeitskollegen und alle deine Nachbarn total verblödet sind. Ja, das hilft doch. Ja, das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Mir ging es ähnlich, wenn man rausgeht und sieht, dass so viele Leute das nicht einfach schlucken und sich da demütigen und über den Tisch ziehen lassen wollen dann gibt das Mut. Richtig. Fand ich auch gut. Ja, es ist Samstag, der 2. Oktober. Wir befinden uns also schon mitten im Herbst. Und warum nicht nutzen wir diesen Einstieg ins Programm mit ein paar Informationen zum Thema. Die Bewertungen sind ja sehr unterschiedlich. Alle haben ja angeblich bei diesem Streik gewonnen. Die Unternehmerverbände sind zufrieden, die Regierung ist zufrieden, die Gewerkschaften sind zufrieden, alle brüsten sich zufrieden. damit, du bist zufrieden, <lacht> alle brüsten sich mit einer großen Zufriedenheit. Warum sind eigentlich alle zufrieden? Wie kann man ja, sich dieses Phänomen ist, erklären? Das ist immer so bei solchen Angelegenheiten. Bei Wahlen auch? Genau, ja? wie bei Wahlen. Genau, Das wussten wir ja schon vorher, ha. dass das so sein wird. Jeder soll seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Es gab natürlich auch Leute, die sind nicht zufrieden. Das sind Leute, die wurden ziemlich brutal zusammengeknüppelt, teilweise als sie schon auf dem Boden lagen oder bei einem friedlichen Sitzprotest. Und das ist natürlich polizeistaatmäßig, was da abgegangen ist hier an der Plaza Catalonia. Es gibt jede Menge Fotos im Internet, die ganz klar beweisen, dass Leute geprügelt wurden, ohne dass sie sich überhaupt wehren konnten. Und. Es ist also so, dass man diesen Polizeieinsatz einfach nur als brutal bezeichnen könnte. Ich habe hier ein paar Fotos im Internet, Polizisten im Einsatz gegen Streikposten in Barcelona. UGT-Sprecher José Javier Cubillo kritisierte Beamten, seien brutal wie nie zuvor gegen die Arbeiter vorgegangen. Was man hier natürlich liest, ist diese Trennung zwischen Guten und Bösen zwischen den Antisystemer, man nennt mittlerweile alles, was nicht selber aus Kritik, die nicht selber von irgendeinem Systemvertreter kommt, ist schon Antisystemer, das ist auch ein Phänomen. Man hat die also gut aufgeteilt in die Bösen, die gar nicht zur Gewerkschaft gehören und die da ganz böse eigentlich nur Beamte angreifen und Schaufenster einschmeißen und plündern. Und eben die guten Gewerkschafter, die auch ihr Recht haben auf Streik. Diese Lüge lässt sich natürlich überhaupt nicht halten, wenn man näher hinguckt. Es wurden auch Streikposten und Arbeiter zusammengeprügelt. Dieses ganze Märchen von den Antisystemer ist auch ein völliger Blödsinn, den die sich da aus den Fingern sorgen. Ich denke mir also, ich war ziemlich erschüttert, als ich El Pais und so ein paar ja. Blätter las, wo ich mir dann immer wieder denke, nach so etwas, die sollte man nicht mehr kaufen. Nein, die sind ja wirklich finster. El Pais, wie praktisch alle äh, Zeitungen, alle großen Zeitungen, das ist halt das, was man äh, als bürgerliche Presse äh, bezeichnet und äh, dieser Begriff jetzt, Los Antisistema, äh, der setzt sich jetzt langsam durch, also überall wird er Benützt und ich kann nur hoffen, zurecht, weil, also ich hoffe, dass die Leute wirklich alle Antisystemer sind. Also für mich ist das kein, kein, Schimpfwort. kein Schimpfwort. Im Gegenteil, ich finde das ist eine ehrenvolle Bezeichnung. Ich selber fühle mich auch als Antisystemer. Hm. Dieses kapitalistische System, dagegen bin ich und das muss weg. Also, Gut. die Inhalte, Liefert die Presse natürlich. Antisystema wird da natürlich hingestellt als eine besonders gefährliche Art, böswillige Art, eine böswillige Fauna im Dschungel der Großstadt. Die werden da hingestellt als halbe Terroristen. Mit dieser, sagen wir mal, Semantik schon, äh, lässt sich natürlich auch wieder ziemlich viel an Volk verblöden. Was mir auch aufgefallen ist, ist die Wortwahl der Berichterstattung. Ich musste wirklich mir ab und zu wirklich ein in mich hineinlachen. Da hieß es doch tatsächlich in El País vom vergangenen Donnerstag, die Bank, die Banesto Bank an der Plaza Catalunya sei eine Atalaya de crimines, eine kriminelle Fluchtburg. Das erinnert mich an 1981, der CDU-Senat unter Heinrich Lummer als faschistischer Innensenator erließ praktisch zum Sturm auf die kriminellen Fluchtburgen Blasen und Hatzen. Und das erinnert mich in der Wortwahl und auch in der ganzen, sagen wir mal, dekorativen Drapierung in der Presse, diese journalistische Drapierung, die ist total äh, abgekupfert. Ja, äh, das war die Zeit, wo äh, sehr viele... Besetzte Häuser gab in Berlin, wo in jedem dieser äh, besetzten Häuser zwischen 30 und 40 äh, Töten und Frauen äh, gewohnt haben. Äh, und äh, in dieser Zeit äh, unter Lummer wurde eben vorgegangen gegen diese besetzten Häuser. Und in der ganzen Szene in äh, West-Berlin äh, gab es diesen Slogan, Für jedes äh, geräumte Haus äh, machen wir eine Million Sachschaden, also nicht Euro, sondern D-Mark. Das ist ja trotzdem immerhin schon was. Und so hat es auch funktioniert. Also jedes Mal, wenn ein besetztes Haus geräumt wurde von der Polizei, sind in ganz West-Berlin äh, die Leute... Nachts auf die Straße gegangen, haben Molotow-Cocktails in die Banken reingeschmissen, haben Autos angezündet äh, oder haben äh, auch am Tag teilweise dann Supermärkte geplündert und es wurde lange Zeit eingehalten, was da versprochen worden war. Äh, für jedes geräumte Haus äh, eine Million Sachschaden und äh, wer weiß, vielleicht geht es ja hier auch in diese Richtung jetzt langsam. Zahlen liegen vor. El Pais hat da seine eigene Rechnung aufgemacht. Die werde ich gleich ein bisschen ausbreiten. Es geht da um Zahlen von Verletzten. Angeblich sind ja unheimlich viele Polizisten verletzt worden. 49 nennt die Presse. Diese Zahlen sind, muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Das weiß man auch aus anderen Ländern und anderen Gelegenheiten, dass da gerne der Otto-Normalbürger versucht wird, Dass man versucht, ihn zu beeindrucken mit Zahlen und selektiven und Wahrnehmungsphänomenen. Und dieses ja, Beeindrucken, das funktioniert auch, ne? weil äh, die arglosen, naiven Journalisten äh, in diesem Wahn immer Zahlen vorlegen zu müssen. Wie kommen die an die Informationen? von der Polizei ist klar, da kriegt man die, auf Anfrage die Ziffern vorgelegt, aber jetzt die Verletzten auf der anderen Seite, an wen windet sich da der, der arme Journalist, um das zu erfahren? Dann müsste äh, er sich an die Betroffenen wenden. Ja, und die genau, Betroffenen selbst. Äh, also und viele, nicht an den Polizeisprecher. Äh, äh, viele gehen natürlich nicht, äh, wegen jedem zerschlagenen äh, äh, Knie äh, äh, zum Arzt oder ins Hospital und lassen sich behandeln, äh, sondern kurieren das selber aus und äh, so setzt sich das durch. Ne? Also hm. nur die Version der bürgerlichen Seite äh, kommt dann an die Öffentlichkeit. Hm. Hier haben wir ein paar Zahlen, die offiziellen Zahlen, Resultate der Zwischenfälle, heißt es, die Inzidentes in Barcelona, das Ergebnis... Die Mossos de Esquadra, das muss man erklären, den Deutschen hören und vielleicht über Internet hören, das ist die langjährig ersehnte katalanische autonome Polizei. Die müssen also katalanisch sprechen, haben katalanische Uniformen, katalanisches Fähnchen und sind ganz katalanisch. Werden aber, Werner, ich weiß nicht, ob du das weißt, bei solchen Gelegenheiten gerne mit National Polizeischlägern aufgefüllt, die dann weder katalanisch noch sonst was sind, sondern die werden in die gleiche Uniform gesteckt und schlagen ordentlich drauf. Na, weil die längere <lacht> Erfahrungen haben ja. mit der Repression. Ja. Also ich kann mich noch mhm. erinnern an, an die Zeit, äh, bevor äh, diese mossus Mossos, Quade, diese katalanische äh, Polizei dann geschaffen wurde hier, wo viele äh, jüngere äh, Katalanen ganz begeistert waren davon, gesagt, na, endlich kriegen wir Katalanen hier unsere eigene, Ethnische Polizei, äh, unsere äh, Ethno-Polizei. Äh, Ethno <lacht> Polizei. Und da äh, habe ich damals schon gesagt zu denen, er sei dir denn ganz verrückt, tut es denn weniger weh, wenn er den Arsch voll kriegt von, äh, von einem Mosso als von, von einem Policia Nacional? Berlusconi hatte bei dem großen Globalisierungsgipfel in Bologna vor einigen Jahren neonazi-Milizen, italienische neofaschistische Schlägertruppen in Polizeiuniformen stecken lassen und die haben da fleißig mitgeprügelt. Das ist ein Detail, das vergessen die gerne. Es wird sowieso in der Presse sehr viel, sehr gerne vergessen. Man hat manchmal das Gefühl, die fangen immer wieder bei Null an. Äh, vergessen sind die polemischen Polizeieinsätze gegen die. Studenten, die Anti-Bologna-Studenten hier in Barcelona letztes Jahr, da wurde draufgeschlagen auf die jungen Leute, die friedlich auf dem Boden saßen, als wären's Kartoffelsäcke, die man zermatschen müsste. Alles solche Sachen, die der Innensenator, hätte ich fast gesagt, der Conseiller del Interior, Juan Saura, auf dem Papier ein linker und fortschrittlicher, der sich aber doch ganz schön zu zu einer Art Zörgiebel hier <lacht> äh, geoutet hat. Der outet sich also immer mehr als harter Handmann vom rechten Rand. So muss man ihn bezeichnen. Ich, ich muss jetzt äh, doch ein bisschen die, die Polizei in Schutz nehmen. Bitte, alle Adela. Äh, äh, es ist ja nicht so, dass das böse Menschen sind, dass die äh, besonders... Naja, die kriegen Geld äh, die und werden dafür bezahlt. sind und... Äh, Job. Schweine, sind Job. und das deshalb machen. Ich meine, das vorgestern ist ja nicht hier, sondern in Stuttgart das Gleiche passiert. Ja, bei dem Projekt Stuttgart 21 der Widerstand dagegen, wo die Polizei eben, die der Bürger in Uniform, dermaßen brutal auf die friedlichen, friedlichen, noch friedlicher geht's ja nicht mehr Demonstranten eingeschlagen hat auf alte Leute, auf Mütter mit Kindern, auf Schüler, das war auch eine Schülerdemonstration. Und dann sieht man diese Typen, wie sie, diese Polizisten mit runtergeklapptem Helm, wie sie breitbeinig dastehen, sich aufbauen vor den Demonstranten. Hm. Äh, also so ähnlich wie Cristiano Ronaldo, bevor er einen Freistoß schießt. ne? Und packt sich, die noch mal, packt sich noch mal ans Gemächt. So weit auseinander wegen der dicken Eier, die er hat. Ja? Genau so äh, stehen die da und dann geht's es los. Ja? Äh, aber das machen die ja nicht weil es böse Menschen sind, sondern weil das ihr Beruf ist, weil sie dafür ausgebildet werden, da, weil sie dafür bezahlt werden und, äh, also gut, ich nehme das jetzt zurück. Äh, ich ich nicht. möchte noch was anfügen, ja? ich würde sagen, eine gewisse Neigung muss aber dabei sein. Ja, äh, niemand schlägt. das wollte ich gerade ich sagen. Ich glaube, der Mensch hat einen angeborenen Instinkt, ja. dass die Hand zurückzuckt, wenn jemand auf dem Boden liegt, jedes Pferd, zieht die Hufe zurück und scheut und bleibt stehen, wenn Menschen auf dem Boden sitzen. Und ich glaube auch jeder Mensch hat Hemmungen, auf ein Wesen, das auf dem Boden liegt, einzuschlagen. Es gibt so eine natürliche Hemmung, die wahrscheinlich da ist. Und die äh, ist bei vielen kaputt. Ne? Und auch, die wird äh, abtrainiert. will ich sagen, eine äh, ja, relativ niedrige, Intelligenzquote, also gut, aber in der Richtung wollte ich was sagen: einfach oder eine Naivität oder Dummheit einfach, ja, weil wenn ich zur Polizei gehe, frage ich mich doch eine Sache: Was machst du da? Was für Auswirkungen hat es und so? Aber offenbar haben die kein Problem, sich vorzustellen, dass sie öfter vermutlich in Situationen kommen wo sie einfach das eigene Denken ausschalten müssen, äh, und äh, weil sie die Befehle, die sie bekommen, ausführen müssen. So wie beim, die Soldaten beim äh, Militär. Hm. Und äh, wenn du das in Kauf nimmst, indem du zur äh, Polizei gehst, dann tust du dich irgendwie selber äh, aufgeben und bist dann eben mitschuldig äh, an dem, was äh, dir befohlen wird, wenn du das einfach so ausführst. Kommen wir zurück zu ein paar Zahlen des vergangenen Mittwochs. Die Zahlen beziehen sich natürlich jetzt ganz streng auf das, was hier im Zentrum von Barcelona passiert ist. Es gab 43 Verhaftungen. Die Mossos de Squadra haben 43 Individuen, wie der El País schreibt, verhaftet. Von diesen waren 15 Ausländer, unter ihnen Briten, Italiener, Venezolaner, Franzosen, Rumänen, Portugiesen, Dänen, Indier und Mexikaner. Moment, das kaut fast gar nicht hin. Also waren das schon nur zwei, ich glaube nur drei äh, Nationalitäten wären dann also doppelt. Kein keine Araber, Deutschen dabei. Kein Araber, kein keine nicht. Araber und keine Deutschen dabei. Also Hollywood hat hier schlechte Schnitten. <lacht> <lacht> Gut, dann heißt es, es gab Schäden. Am urbanen Mobiliar in der Stadt im Werte von 262.500 Euro. Ganz genau. Aufgerundet wahrscheinlich auf 500 Euro. 262.500 Euro, das ist nicht viel, oder? Äh, ja, also ich finde auch äh, äh, 260.000, hast du gesagt? 262.500. 262.000 Euro äh, Schäden. Ja, mein Gott. Das geben leider, die in einem Essen aus, äh, wenn das, die sich treffen. Das <lacht> geben die an Kaviar und Kaviar und Prostituierte. Oder, oder wenn man diese Ziffer äh, von der Bank, wenn man diese Ziffer 260.000 Euro mit 100 multipliziert, dann ist das immer noch weniger als die Hälfte der Abfindung, die einer von den Managern bekommt, die gehen mussten, weil sie uns alle in die sogenannte Krise reingeritten haben. Also ein völlig lächerlicher Betrag, das reinste Nasenwasser, diese 260.000 Euro Schäden am Mobiliar... Diverse Geschäfte wurden geplündert, besonders am Paseo de Gracia. Es, gibt angeblich, oder es gab bisher noch keine Meldungen über den Gesamtschaden, der da angerichtet wurde. Das Einzige, was ich gestern gelesen habe, war, dass zwei Leute in San Andreo verhaftet wurden, die geklaute Levis-Jeans aus einem Laden am Paseo de Gracia hatten, da waren noch die Alarmknöpfe eingepackt in den Jeans Tja. und die wurden festgenommen. Wahrscheinlich konnte man mit den Alarmknöpfen, habe ich mir auch überlegt, über ja, Satelliten feststellen, wahrscheinlich feststellen, wo die sich wo befinden. Die ja. Das heißt, es ist also schon so, dass über Satelliten kann man eine geklaute Hose schon orten. Interessant. 40 Prozent der Verhafteten haben nach Aussagen der Polizei und des Innensenators, Innenrats, des Consillers de Interior, Juan Sauda, haben äh, Vorstrafen, Antecedentes Policiales, Vorstrafen wegen öffentlichen Aufruhrs, des Ordenes Publicos und Angriff auf die staatliche Autorität, das heißt hier Attentado contra la Autoridad, aber auch wegen äh, Diebstahl und Raub, Robos y Hurtos. Das heißt, äh, 40 Prozent der Verhafteten waren Kriminelle, kann ja sein, weil diesen, wenn Barca einen Pokal gewinnt, dann findet sich hier regelmäßig am, am Anfang der Ramblas findet sich alles mögliche Volk ein, die meisten wollen feiern, aber darunter mischt sich natürlich alles mögliche urbane Raubzeug, das wirklich ankommt, um zu klauen, zu belästigen, zu plündern und Schaufenster einzuschmeißen. Das ist ein Phänomen, das hat man überall. Das ist nichts Typisches für diese Demo, würde ich mal sagen. Was denkst du? Oder wenn, überhaupt für diesen Tag? Ja, ja, wenn, sind, wenn die Polizei versehentlich äh, einen äh, Abgeordneten von... Partido Popular oder von der PSOE festgenommen hätte äh, und deren Personalien festgestellt hätten, dann hätten sie natürlich keine äh, Vorstrafen entdeckt, weil diese korrupten Schweine, die äh, werden ja normalerweise freigesprochen. Ne? Gut, insgesamt heißt es hier, wurden 81 Personen leicht verletzt. Das ist interessant, die sagen leicht verletzt. Also niemand wurde schwer verletzt. 49 Polizeibeamte, Agentes de los Mossos 49 und ein Krankenmann, ein Krankenwächter und Enfermero und weitere 31 Bürger wurden verletzt. Es wurden weniger Geschäfte geplündert als in vergleichbaren Situation. Das sagt ein Herr Delors, hier vom, von der Polizei, ein Polizeisprecher, über die Jornada, über den vergangenen Streikmittwoch. Dann heißt es weiter, 43 Verhaftete, 60 in ganz Katalonien. Dann eben diese beiden weiteren, die festgenommen wurden wegen der geklauten levis -Hosen. Von den 43 Verhafteten wurden 30 sofort wieder auf freien Fuß gesetzt, die durften gleich wieder gehen. Die anderen m, wurden erstmal in Polizei gewahrsam behalten. Sie sind angeklagt wegen öffentlichen Aufruhrs, Sachbeschädigung und äh, Attentat gegen die Autorität und Diebstahl. Das ist einmal die Bilanz der Randale, der Randale hier in der Innenstadt. Werfen wir mal einen Blick auf das Gesamtbild. 10 Millionen im Streik, das schreibt Die Junge Welt in ihrer Ausgabe heute, Spaniens Gewerkschaften haben am Mittwoch deutlich mehr Menschen für den Generalstreik gegen die Arbeitsmarktpolitik der Regierung in Madrid mobilisieren können als ursprünglich angenommen. Das heißt, die junge Welt springt auf den Erfolgstrip mit auf. Die beiden größten Arbeiterorganisationen, CCO und UGT, erklärten, 70 Prozent der Arbeiter hätten am Streik teilgenommen. Insgesamt hätten sich mehr als 10 Millionen Menschen an dem Ausstand beteiligt. Von Seiten des spanischen Arbeitsministers, ein gewisser Herr Celestino Corbacho, wurden zunächst keine offiziellen Zahlen genannt. Die Regierung hat sich da ganz schön zurückgehalten. Zwar beteiligten sich die meisten Angestellten kleinerer Firmen nicht am Generalstreik, doch die großen Industriebetriebe waren teilweise komplett lahmgelegt. Die Arbeiter der Automobil- und Metallindustrie waren fast geschlossen ihren Arbeitsplätzen ferngeblieben. <lacht> fast geschlossen Quatsch. Auch die Land- und Bauarbeiter streikten massenhaft. Zudem gab es in den Supermärkten im ganzen Land nur wenig frisches Obst und Gemüse. Busse, Bahn und U-Bahn standen nur eingeschränkt zur Verfügung, weil die Angestellten der Auslieferbetriebe streikten, gab es an den Kiosken kaum Zeitungen zu kaufen. Fernsehsender strahlten nur verkürzte Nachrichten aus und Filme aus der Dose. Auch viele Geschäfte und Banken blieben geschlossen. Von Mitternacht an waren im ganzen Land Streikposten aktiv. Um drei Uhr morgens brannten in Barcelona die ersten Autoreifen vor der Markthalle Mercabarna, wo mehr als 100 Streikende eine Barrikade errichtet hatten, um die Auslieferung der Waren zu verhindern. Ähnliches geschah in Madrid, Valencia und Sevilla. In Madrid versuchten Streikposten, die Busfahrer davon abzuhalten, den Betrieb aufzunehmen. Manche Streikenden legten sich sogar vor die Ausfahrten des Bahnhofs. Gegen Mittag forderten rund 3000 Streikende den Betreiber des dortigen Kaufhauses Corte Inglés mit Sprechgören auf, das Geschäft zu schließen. Mehrere Menschen wurden im Laufe des Tages bei Auseinandersetzungen mit der Polizei verletzt. José Javier Cubillo, der Sprecher der Gewerkschaft UGT, kündigte an, das brutale Vorgehen der Polizei anzuzeigen. Im Baskenland, wo sich die meisten Fabriken des Landes befinden, war der Generalstreik besonders erfolgreich. Mehr als 90% der Beschäftigten in der VW-Fabrik Navarra erschienen nicht an ihrem Arbeitsplatz. Bei Zulieferbetrieben der Automobilbranche in Bilbao lag die Streikbeteiligung sogar teilweise bei 100%. Der Stromnetzbetreiber Red Electrica registrierte einen um fast 20 Prozent niedrigeren Verbrauch als an normalen Tagen. An den spanischen Flughäfen starteten nur etwa 70 Prozent der geplanten Maschinen. Das öffentliche Leben war auf ein Minimum reduziert, auch wenn die spanische Regierung mit den Gewerkschaften einen Minimalbetrieb der öffentlichen Dienste ausgehandelt hatte. In den Krankenhäusern verrichteten Krankenpfleger und Ärzte einen solchen Notdienst. nachdem Madrid bereits die Beamtengehälter gesenkt und die Renten eingefroren hat, um den Haushalt zu sanieren, wie Sie sagen, richtete sich der erste Generalstreik seit 2002 vor allem gegen die vor drei Wochen vom Parlament beschlossene Arbeitsmarktreform, die unter anderem eine Aufweichung des Kündigungsschutzes vorsieht. Zugleich bezogen sich die Gewerkschaften auch auf den EU-weiten Aktionstag des Europäischen Gewerkschaftsbundes EGB, in dessen Rahmen in zahlreichen Ländern Aktionen stattfanden. Höhepunkt war hier eine Großdemonstration in Brüssel. Ja, also die Leute, die sagen, der Streik sei kein Erfolg gewesen. Das sind hauptsächlich die, die das Argument haben, ja, die Regierung wird ihre Maßnahmen, die sie schon beschlossen hat und schon angefangen hat, umzusetzen und auch diese Arbeitsmarktreform äh, nicht äh, zurücknehmen. Und in der Tat, bis heute ist sie nicht äh, zurückgenommen. Äh, also das wussten wir aber äh, auch schon das vorher, dass ja, ja. Äh, ein oder zwei Tage nach dem Streik die Regierung nichts <lacht> zurücknehmen wird. Also das ist keine Neuigkeit. Aber trotzdem finde ich interessant die die Reaktion der Regierung, also nach dem Streik, Da der Regierungssprecher sagt dann, die Regierung hat äh, von Seiten der Bevölkerung eine Botschaft der Besorgnis und der Unzufriedenheit äh, wahrgenommen. Und die mm. Vizepräsidentin de la Vega äh, sagt, die äh, Regierung ist sich bewusst der Schwierigkeiten, die die mm. Bürger durchleben müssen. Und also dieses immer das gleiche Geschwätz, wie damals schon Felipe. Äh, González, also das gleiche Geschwätz jeder sozialistischen oder sozialdemokratischen Regierung, wenn sie an der Macht ist, jetzt soll als große Geste der Arbeitsminister abgelöst werden. Das war aber schon vorher also, ausgemacht, schon, vor, schon vor Beginn ja. des Streiks. Also er sollte jetzt nochmal das Gesicht hergeben, um diese Maßnahmen zu vertreten von Seiten der Regierung. Und jetzt will Sabatero dann also jemand suchen, der ein bisschen mehr sozialdemokratisch und weniger neoliberal aussieht. Aber ich meine, wen will er damit täuschen? Naja, bei einigen wird es vielleicht gelingen. Aber doch habe ich äh, den Eindruck, also, dass dieser Streik wenigstens insofern einen Erfolg hat, äh, hatte, dass jetzt viele Leute überhaupt jetzt erst anfangen nachzudenken über das, äh, was passiert, ja? über diesen Generalangriff des Staates gegen unsere Lebensbedingungen. Also insofern äh, bin ich äh, zufrieden. Ich habe den Eindruck, das sickert jetzt doch so langsam ein in das Bewusstsein von vielen Leuten. Wir wollen natürlich auch immer hier versuchen, ein bisschen dazu beizutragen, dass zumindest Informationen und Hintergründe, gesagt und genannt und beschrieben werden, geschildert, damit die Leute wirklich auch ein bisschen diese riesige Maschinerie erkennen können, die im Hintergrund wirkt und ein Teil dieser Saugmaschinerie sind natürlich die brutalen und kriminellen Hedgefonds und die ganze Finanzmafia, die ein weltweites Netz an... Plündermechanismen aufgebaut hat und jetzt wirklich am Staatshaushalt selber mitsaugt. Das ist ein großes Problem, das hat es vorher nur in Südamerika und in den dritten Weltländern gegeben, dass der Fondo Internacional Monetario, der internationale Währungsfonds und Hedgefonds aus Steuerparadiesen heraus am Staatshaushalt selber saugen. Das ist ein neues Phänomen und das wird die Staaten wahrscheinlich auf alle Zeiten verschulden. Een lied van Lennart Badel. nur du. Es führt kein Weg so weit, so weit. En brichst du Stück um Stück? Die Brücken hinter dir, er führt zu dir zurück. Lekst du alle Spiegel inzwei? Es grinst aus jedem Tümpel hier de Konterfei. En fliehst du deine Tage und wanderst in die Nacht. Der Knabe bringt die Fackel, die du selber angefacht. Es führt kein Weg so weit, so weit. En brichst du. Stuk om Stuk, die Brücken hinter dir, die führt zu dir. Die Brücken hinter dir, die führt zu dir. Zurück.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 während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Walter Benjamin, über den Begriff der Geschichte, 1940, These 9. Der Engel der Geschichte muss der Engel so der Geschichte. Hay un cuadro de Klee que se titula Ángelus Novus. Se ve en él a un ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar, ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse. Despertar a los muertos y recomponerlo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas. Y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Walter Benjamin sobre el término Walter historia. Benjamín, 1940, 1903, tesis 9. Tesis 9. In me, you see one who doesn't agree. Challenging possible affronts. I believe I'll only live once. And I wanna make the most of it. If there's a party, I wanna be the host of it. If there's a haunted house, I want to be the ghost of it. If I'm in town, I wanna be the top. Jump in the ring Her Every morning She's only one life to live So why be done it? Let's let the sun in And whom can jump in the rain? What you collect at the grindstone Becomes a millstone in time This is my thesis Why go to pieces Step up while you're in your prime. You an escapist, but I would rather by far be that than be a red tapist. Lead me, speed me, straight to the bar, just like a man repression, and cinnamon. of blue then you're the winner, after dinner, I'm only one life today. Gehört Niemandsland auf 91.4 FM hier bei Radio Contrabanda. Wir senden wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas. Von hier, von der Plaza Real. Heute unter anderem ein Programm über den Philosophen und Schriftsteller Walter Benjamin, der vor 70 Jahren in Portbou Selbstmord begangen hat, auf der Flucht vor der Gestapo. Nach der Elf-Uhr-Pause, nein, nach den 11 uhr nachrichten Werner, wird eine Kollegin und Freundin des Programms hier erscheinen und etwas über Walter Benjamin auch berichten. Es gab ja eine große Ausstellung im Goethe-Institut, ist das richtig? Ja, äh, die Eröffnung der Ausstellung war am letzten Dienstag und äh, es geht jetzt aber noch weiter, es gibt noch mehr Äh, Veranstaltungen dazu, äh, die äh, Podiumsdiskussion und äh, ein kleines Theaterstück und so weiter. Aber am besten sollte es die Claudia nachher äh, vorstellen. Ja, wir wollen auch noch nichts vorwegnehmen. Die kennt wir wollen nur alle kurz, Einzelheiten. Ja, wir wollten es nur kurz ankündigen, damit die Leute nicht etwa jetzt äh, den Sender verlassen und zu anderen Programmen überspringen. <lacht> <lacht> Bis kein Held, nur ein Mann der Gepel. Große Polemik in Deutschland zum brutalen Polizeieinsatz bei der sogenannten Stuttgart 21-Demonstration in der vergangenen Woche. Am Donnerstag genau genommen, vorgestern. Dass es bei den Prozessen in Stuttgart am Donnerstag zu derart folgenschweren Auseinandersetzungen kam, ist auch der Polizeiführung zuzuschreiben. Das schreibt der Spiegel. Sie zog die Absicherung einer Baumfellaktion auf den Vormittag vor, ohne zu berücksichtigen, dass zu diesem Zeitpunkt eine Schülerdemonstration unterwegs war. Kinder also. Im Zusammenhang mit der Eskalation zwischen Demonstranten und der Polizei am vergangenen Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten werden jetzt neue Details über das Vorgehen der Behörden bekannt. So erklärte Stuttgarts Polizeipräsident Siegfried Stumpf gegenüber dem Spiegel, warum es überhaupt zum Aufeinandertreffen zwischen einem Protestzug von Schülern und den Sicherheitskräften kam, die die Baustelle abriegeln sollten. Ursprünglich war die Absicherung erst für 15 Uhr vorgesehen. So stand es auch in den Plänen der örtlichen Polizei. Da in den letzten Wochen solche Informationen jedoch immer wieder an die Demonstranten gerieten, entwickelte Polizeipräsident Stumpf einen Plan B, in dem Hundertschaften aus anderen Bundesländern für 10 Uhr eingeteilt wurden. Und weil am Tag zuvor im Internet bereits Warnungen vor dem Einsatz um 15 Uhr kursierten, setzte der Polizeichef Plan B in Kraft ohne zu berücksichtigen, dass gegen 10 Uhr sich eine angemeldete Schülerdemonstration in der Nähe des Schlossgartens bewegte. Als die Schüler den Polizeieinsatz bemerkten, strömten viele der jungen Protestierer zu den Bäumen, um die Aktion zu stoppen, so stumpf war es zu spät. Die Baufahrzeuge rollten schon. Die Folge des Aufeinandertreffs waren der Einsatz von Wasserwerfern, Pfefferspray und Schlagstöcken, waren nach Polizeiangaben 130 Verletzte, von denen 16 ins Krankenhaus mussten. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der örtlichen Polizeigewerkschaft, verteidigt dennoch die Beamten den Einsatz polizeilicher Einsatzwille muss Waffen sein, die Veto nur dann wirken soll. Oh, Ein deutscher Polizist ist hart. Er muss wirksam sein. Deutsche Polizei. Danke, Angela. Ja. Übrigens, Angela Merkel hat sich ausgesprochen für die, ja. dieses ganze Projekt. Sie hat da doch ja, ja. ihren moralischen Ostscharm eingesetzt, ihren wirklich, sagen wir mal, betonsicheren Ostscharm um diesen CDU-Leuten da Flügel zu verleihen? Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, was das überhaupt ist. Vielleicht wissen das nicht alle. Also ich muss dazu sagen, ich weiß es auch nicht sehr genau, was da jetzt in letzter Zeit in der Presse ist und bezeichnet wird als das Projekt Stuttgart 21 gegen dass es so einen heftigen Widerstand gibt in der, man höre, schwäbischen Bevölkerung, Baden-Württemberg, sind ja traditionell nicht gerade, ist ja nicht gerade der revolutionärste Volksstamm. <lacht> Und, der Schwabert. Äh, ja. Ja, die wollen Geld, die wollen sparen. Ja, ja, ja. Geld Und äh, jedenfalls das Projekt besteht darin, dass der Stuttgarter Hauptbahnhof, äh, der bis heute So ein Sackbahnhof ist oder Kopfbahnhof, wie man sagt, wo die Züge äh, reinfahren und dann am Ende wieder in die äh, Gegenrichtung rausfahren müssen äh, und das soll jetzt ersetzt äh, werden durch einen unterirdischen Durchgangsbahnhof. Das würde aber heißen, dass eben das ganze Stuttgarter Zentrum auf Jahre hinaus praktisch in eine Baustelle umgewandelt werden würde. Der Schlosspark würde teilweise verschwinden. 300 Bäume, uralte Bäume müssen... Müssen, müssten abgeholzt werden. Dann soll noch die Strecke, die von Stuttgart nach äh, Ulm geht, zu einer ICE-Trasse ausgebaut werden. Äh, was äh, beides zusammen äh, mal schon kosten würde, nach den ersten äh, äh, Kostenvoranschlägen der, der Betreiber, äh, schon mal 7 Milliarden äh, Euro. Wo es aber andere äh, Kostenrechnungen gibt, die schon reden von 14.000, äh von 14 Milliarden äh, Euro und dagegen, dagegen gibt es jetzt eben einen riesen Widerstand und wie man sieht äh, auch wieder Gewalt, äh, diesmal von Seiten der Polizei. Äh, Also das Ganze, Klawein. Werner, ist ja ein Jahrhundertprojekt. Ich meine, das ist wirklich, die haben da so viel äh, ja, ja. reingepackt, das ist eine Art Las Vegas. Stuttgart soll einen futuristischen Bahnhof von gigantischen Dimensionen bekommen. Das Ganze hat also sowas Pharaonisches an sich ja. und da gehen die nicht von ab. Da <lacht> haben die ihre ganzen Milliarden und ihre ganzen Illusionen reingesetzt. Wir wissen auch nicht, welche Finanziers da genau hinter stecken. Ob ja. das der Bund übernimmt, äh, private Spekulanten da mit drin stecken. Also darum geht's, halt, dass äh, diese Interessen, die dahinter stecken, das Projekt äh, ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen wollen und wie immer stellt sich dann wieder auch in Deutschland oder in Baden-Württemberg die Polizei breitbarnig äh, vor dieses äh, Projekt, schützt die Interessen hm. dieser Geschäftsleute und was jetzt interessanterweise in diesem Äh, konservativen Bundesländle, das äh, auch eine CDU äh, Re Regierung hat, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube auch zusammen mit der FDP, äh, die SPD äh, ist, wie sie SPD, also ist sie ist im Grunde auch äh, dafür, äh, für dieses Projekt, aber doch vielleicht nicht ganz so unter den Bedingungen, aber im Prinzip ja, sind wir Dafür, so wie sie halt sind, die Sozialdemokraten. Und äh, wer dagegen ist, sind die Grünen und die Linke. Und äh, nach den letzten Umfragen hat es jetzt dazu geführt, äh, man höre und staune, CDU und FDP äh, gehen unheimlich runter äh, in der Wählerintention und SPD auch und die Grüne. Äh, besonders und die Linke nicht so sehr, äh, gehen nach oben. Und bis zu dem Punkt, dass SPD und Grüne als Partei jetzt bei den nächsten Wahlen äh, gleich viel Stimmen bekommen würden. Ne? Ja, und äh, Also, die Bevölkerung ist dagegen, äh, der Staat äh, und die den Staat für sich arbeiten lassen, sind äh, dafür. Und jetzt trifft eben wieder, äh, treffen diese Interessen aufeinander. Äh, oder wie wir hier gesehen haben in Barcelona, Gewalt von Seiten der äh, Polizei und Gewalt äh, von Seiten der der Demonstranten, einiger äh, Demonstranten. In Stuttgart 21 im Moment äh, Gewalt nur von Seiten äh, der Polizei, aber es ist ja natürlich nicht auszuschließen, dass die Gewalt von unten auch wieder äh, dann jetzt langsam wächst, weil das ist das Phänomen, das wir können, kennen, je brutaler die Polizei, äh, umso mehr wachen die Leute auf. Es gibt hier viele Augenzeugen, die im Internet anschaulich berichten, was da wirklich passiert ist. Man soll also wirklich nicht auf die Polizeisprecher hören. Die machen nur das Geschäft der Milliardeninvestoren. Ich habe noch zwei Sachen anzufügen. Einmal bei, bei Milliardeninvestitionen, bei solchen Großprojekten. Sagen wir mal, was hatten wir berechnet? Drei Milliarden, vier Milliarden. Da kann man immer zehn Prozent dieses Geldes wandert in private Taschen. Zehn Prozent dieses Geldes wird geklaut. Und das ist natürlich ein riesiger Kuchen. Und da stecken Interessen hinter, die sollte man nicht verachten. Wer da an der Macht sitzt, der kann natürlich auch die faschistoide Variante des demokratischen Polizeistaats mobilisieren. Augenzeugen berichten, aus dem ganzen Land kommen Solidaritätsadressen. Im Internet entlädt sich die Wut und der Frust über den Polizeieinsatz gegen die Stuttgart 21 Gegner. Ein Demonstrant sagt, Warnung, nicht mit Kastanien werfen. Sonst kommt die Polizei mit Knüppeln, Wasserwerfer und Reizgas. Das läuft über Twitter. Die hessische und bayerische Bereitschaftspolizei hat einen heldenhaften Sieg über die neunte Klasse der Waldorfschule errungen. Das schreibt Christian S. und Angelo V fragt, Demonstranten sind so unfassbar laut und zeigen sogar den Stinkefinger, was bleibt einem da außer Wasserwerfer, Knüppel und Tränengas. Über den Kurznachrichtendienst Twitter entlädt sich also eine Menge Wut auf die politisch Verantwortlichen. Neue Proteste werden koordiniert, Informationen über Polizeikontrollen, über Personenkontrollen in Zügen in Richtung Stuttgart werden ausgetauscht. Die jungen Leute sind natürlich auch nicht doof, die haben ein wunderbares Informationsnetz sich geschaffen, die nutzen natürlich alle Medien, erschütternde Sachen sind auch zu lesen. Hier wird zum Beispiel berichtet, was Demonstranten da passiert ist, beziehungsweise jungen Leuten. Und zwar sagt eine Augenzeugin, die sagt, Zitat, nein, ich könnte heulen, ich habe 14-jährigen Mädchen das Reizgas aus den Augen gespült. Ich habe einen Mann gesehen, der sein Augenlicht verloren hat, bewusstlose Menschen, die weiter gepfeffert werden, hunderte Zwangsgriffe, Schläge mit Stöcken und Fäusten, ausgeführt von Beamten, die nicht zu identifizieren waren und keinen einzigen geworfenen Stein. Ja, daran sieht man also, man muss keine Gewalt ausüben. Die Gewalt ist da, die wird also den jungen Leuten erstmal eingetrichtert, damit ihnen ganz klar gesagt wird, hier sind eure Grenzen. Ihr könnt natürlich schön auf dem Papier, könnt ihr hören, was passiert. Ihr lebt in einer wunderbaren Demokratie, aber kommt uns nicht zu nah an unsere Interessen ran. Also, wie wir sehen, sogar die Presse spricht jetzt bei Polizei äh, von Gewalt. Äh, aber das eigentlich Fiese an der ganzen Geschichte ist, dass äh, die ganze Presse, äh, das ganze Fernsehen äh, eine andere Gewalt nicht als Gewalt äh, bezeichnet, sondern als Vorkommnisse, als Phänomene, wenn zum Beispiel, äh, um jetzt wieder nach Spanien zurückzugehen, in den letzten zweieinhalb Jahren 1.300.000 Arbeitsplätze nur von jungen Leuten bis zu 31 äh, Jahren vernichtet wurden. Hm? Wenn äh, 43% der jungen Leute hier bis zu 26 Jahren arbeitslos sind, obwohl sie suchen, wie die Wahnsinnigen bereit sind, jede äh, Scheißbezahlung, die schärfsten äh, Arbeitsbedingungen anzunehmen, auch so finden sie nichts. Ne? Äh, und die Regierung geht her und äh, korrigiert jetzt im neuen Haushaltsplan die zukünftigen Arbeitslosenziffern noch weiter nach oben. Ja? Äh, Das ist Gewalt. Das ist diese institutionelle Gewalt, die unsere Gesellschaft charakterisiert, die aber nicht als solche bezeichnet wird und deshalb auch nicht wahrgenommen wird von den Leuten. Voor sicher.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 zutakt noch einen letzten song mit dir gemacht eine hand voll jazz am Piano. Fahrrad fahren. Ik heb ihn oft kopiert, dein Verführerscham. Natuurlijk was niet immer einfach. Wir haben oft en manchmal laut diskutiert. Du hast halt auch im Leben. Sie hält so wohl gern noch Tschüss gesagt, noch einen letzten Song mit dir. Gemacht. Hände voll Jazz am Klavier. Ik hätte dich gern in den Arm genomen. Eenen letzten gut gemeinten Ratschlag van de Lippen angenommen. Letztes Mal, was gut mein Sohn von dir gehört. Ich hätte noch so gern Tschüss Choice Niemandsland. Un programma en Duitsland. Radio contrabanda. Al 91.4 frequentie modulada. Samstag, 2. Oktober, die vermischten Katastrophen und Meldungen. Die erste Meldung. Die erste Meldung ist nicht so ganz klar: ist es eine Katastrophe oder eine Nicht-Katastrophe? Äh, nicht so brandneu, weil es schon letzte Woche passiert ist. Es ist Schluss mit der wilden Ehe. Das Konkubinat ist zu Ende. Westerwelle wollte nicht mehr weiter in Sünde leben. Und jetzt hat er endlich geheiratet. Da wird doch der Papst zufrieden sein. Das wollen wir doch hoffen, dass der Papst da zufrieden ist. Aber Moment, Moment, der ist doch homo. Da wird der Papst sich aber nicht freuen, weil Homos sind ja nicht gut Ach angesehen. Ach so, dann passt es Er ist auch ja nicht pädophil nicht. in dem Sinne. Dann ging es ja noch als katholischer Priester durch, aber ja, dann gibt's als ja noch, Homo... Oi, oi, oi. Dann gibt es ja noch mehr Leute, die sich nicht freuen können. Ne? <lacht> da ist zum Beispiel diese Christine O'Donnell da von der Republikanischen Partei in den USA, die jetzt in Delaware die ah, dieses, Partei intern... Dieses Tea Party-Gesindel die sagt zwar auch auf der einen Seite, ne, kein Sex vor der Ehe, also müsste die sich auch freuen, wenn jetzt äh, Westerwelle endlich geheiratet hat. Ne? Aber sie ist natürlich auch gegen die Möglichkeit, dass äh, äh, Homosexuelle heiraten können. Sie ist wie natürlich noch gegen andere Sachen, gegen das Recht der Frau auf äh, Abtreibung, sie ist gegen die Masturbation, aber weißt du nicht, wie die, wie die katholischen äh, äh, äh, Priester, äh, weil das Sünde ist, sondern weil es Egoismus ist. <lacht> Die verschwenden den Samen da, oder was? Wahnsinn. Wahnsinn. Und Übrigens, äh, Werner, ja. wusstest du, dass diese ganze Tea-Party, dieses ganze Tea-Party-Zeug ist eine riesen Kampagne, die ist von den ja. reichsten Brüdern in den USA finanziert. Ja, ja. Das sind es die ist, Brüder Koch, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Koch, nee. Das, Koch, den reichsten Koch, ja, ja. Ich habe hier eine super Information über die Brüder Koch, die finanzieren also diesen ganzen Blödsinn und ermuntern auch die von ihnen, sagen wir mal, eingesetzten Agenten, die dieses ganze Hochpeitsch mit den absurdesten Sachen zu kommen, um die Leute wirklich mit völligem Blödsinn auch zu vernebeln. Also was du da sagst mit der Masturbation. Die holen ja. also praktisch aus dem Mittelalter irgendwelche verschwimmelten und ver, vergilbten und äh, sagen wir mal mit Moos, mit, mit Schimmel bewachsene Sachen und schmeißen die den Leuten ins Gesicht über ihre Medien. Die, haben natürlich, ja. die sind Multi-Multi-Multi-Milliardäre, die Kochs. Also abgesehen von dieser Kampagne, die es ja schon länger gibt in den USA, ja. dass sich junge Leute zusammentun als Bewegung und sich gegenseitig versprechen, kein Sex vor der Ehe, <lacht> ja, ja, und jetzt gibt's eine neue Bewegung, auch... Also das geht auch in in diese Richtung. Äh, äh, während du noch, warte mal, ich ja, suche mal gerade was. Ja, die ja. Brüder Koch, die heißen nämlich Charles und David Koch. Ja, Charles und David Koch. Das sind die reichsten Männer der USA. Die sind Besitzer von schwer umweltschädigenden Industriekomplexen. Die haben Eine Gruppe, die heißt Americans for Prosperity. Und über diese Gruppe finanzieren sie eine Serie von anderen Gruppen, die zum Beispiel die einzige Aufgabe haben, die Gesundheitsreform zu bekämpfen, die Gewerkschaften zu bekämpfen, die Maßnahmen, die gegen den Klimawandel sich richten, zu bekämpfen. Die holen also wirklich weit aus und schlagen auf alles drauf. Äh, damit wir wissen, mit was für ein Geisteskind wir es zu tun haben, nur ein kleines Detail. Dieser Koch, dieser David Koch, der ist schon sehr lange bekannt, äh, 1980 war er bei den Wahlen aufgestellt für die Libertarian Party und da hat er zum Beispiel folgendes gefordert. Hören Sie sich das einer an? Dieser Mann gehört in die Zwangsjacke. Die Abschaffung der Sozialversicherung, völlige Abschaffung der Sozialversicherung, Abschaffung der Geheimdienste, das kann man vielleicht noch verstehen, aber die Abschaffung der öffentlichen Schulen, und alle staatlichen Beamten sollen entlassen werden. Das hat dieser Mann 1980 gefordert. Er finanziert jetzt mit wirklich mit Millionen, mit vielen Millionen diese Tea Party. Das heißt, dass wir hier überhaupt von der Tea Party hören, ist durch das Geld von diesen Brüdern Koch äh, zu verdanken, sonst würde sich hier niemand mit so einem Blödsinn abgeben. Das wären zwei Zeiler irgendwo äh, hinten in der Klatschspalte wert. Mit so einem Blödsinn sich überhaupt zu beschäftigen, ist also, schon eine Beleidigung. Will. Was wir hier so als neoliberale äh, <lacht> Politik und Strategien äh, bezeichnen, das geht natürlich auch äh, in diese Richtung, aber die äh, haben natürlich eine andere Diktion und eine andere Wortwahl und sagen das nicht so. Ne, Nee, Aber äh, was ich vorher noch sagen wollte, äh, diese neue Bewegung auch von äh, jungen Leuten, äh, die machen jetzt eine Riesenkampagne dass sie jetzt entdeckt haben, wie man definitiv alle Probleme zwischen Männern und Frauen äh, lösen kann. und geben dann Ratschläge. Es ist also sehr wichtig, dass die Frau nie dem Mann widerspricht, Äh, außerdem soll die Frau immer, äh, wenn der Mann nach Hause kommt, schon was äh, Leckeres gekocht haben. haben. Ja, klar. ja, ja, ja, ja. Und, äh, Mottenkiste. Äh, solche Mottenkiste. Geschichten. Mottenkiste. Sie soll, äh, äh, wenn der Mann äh, nach Hause kommt, ihn erstmal einladen, sich in die Badewand äh, zu setzen Bier, und ihn dann, ihn dann äh, äh, massieren und ernsthaft äh, wird dies den Leuten, jungen Leuten eingehämmert und äh, so das private Glück zu Hause zu finden. Ja, eine Figur war ja schon diese Hannah Montana. Das war ja schon ein Sektenmädchen aus äh, Missouri oder wo die her ist, die ja wirklich sauber prick und nach den religiösen Regeln lebte. Jetzt ein paar nüchterne Informationen zum Thema Gorleben. Proteste gegen Gorleben, Erkundungen begannen. Atomkraftgegner haben am heutigen Samstag im Wendland gegen die Weitererkundung des Salzstocks Gorleben als Atomentlager protestiert. Die Aktionen begannen heute Morgen mit einem Fahrradkorso von knapp 100 Radlern vor der Polizeikaserne in Löschow. Die Polizei rechnet damit, dass die Proteste friedlich bleiben. Hoho. Die kann es ja entscheiden. Wenn die nicht draufhauen, bleiben die Proteste zu 98 Prozent friedlich. Allerdings muss den ganzen Tag mit Verkehrsbehinderungen in der Region gerechnet werden. Bauern wollten sich mit Treckern an der Aktion beteiligen. Al-Qaidas Nummer 3 soll Anschläge in Europa geplant haben. Hamburg, München, Berichte über in Europa geplante islamistische Terroranschläge gehen nach einem Bericht des Magazins der Spiegel auf die Nummer 3 des Terrornetzwerks Al-Qaida zurück. Dies habe der aus Hamburg stammende Deutsch-Afghaner ausgesagt, der seit Wochen von amerikanischen Ermittlern im US-Militärgefängnis Bagram in Afghanistan verhört wird. Deutsche Sicherheitsbehörden hatten eine erhöhte Bedrohung von deutschen Städten vor einigen Tagen verneint. Der deutsche Islamist habe Scheich Yunis al-Mauretani im Frühsommer dieses Jahres unter konspirativen Umständen in der pakistanischen Stadt Mir Ali getroffen. Das berichtet der Spiegel. Dabei habe der Scheich über mögliche Anschläge in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich und Großbritannien, gesprochen. Der Mann gehört zu einer Gruppe von Hamburger Islamisten, die im März 2009 in das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet gereist waren, um sich dort in Terrorcamps ausbilden zu lassen. Er war im Juli in Kabul von US-Soldaten festgenommen worden. Das Auswärtige Amt hatte sich bislang ohne Erfolg um Zugang zu ihm bemüht. Kein britischer hat gesagt, auf Kito. Fünf Tote und 139 Verletzte bei Meuterei in Ecuador. Bei der Meuterei von Teilen der äquatorianischen Polizei und des Militärs sind nach Angaben der Regierung vom Freitag insgesamt 5 Menschen getötet und 193, nicht 39, verletzt worden. Bei den Todesopfern handele es sich um zwei Polizisten sowie drei Zivilisten, zitierte die Zeitung El Mercurio Gesundheitsminister David Chiriboga. Die meisten Verletzten würden wegen Schusswunden behandelt. Zunächst war von zwei bis drei Toten berichtet worden. Präsident Rafael Correa war am Vortag von den Meuterern stundenlang in einem Hospital der Hauptstadt Quito festgehalten worden. Erst in der Nacht war er von loyalen Eliteeinheiten befreit worden. Er hatte den rebellierenden Beamten, die gegen befürchtete Einkommensverluste protestierten, einen Umsturzversuch vorgeworfen und den Ausnahmezustand verhängt. Nach seiner Befreiung beruhigte sich die Lage und die Polizisten nahmen ihren Dienst wieder auf. 好 Detroit. Die deutschen Autohersteller haben ihre US-Absätze im September kräftig gesteigert. Volkswagen verkaufte 19.943 Fahrzeuge der Kennmarke VW. Das war ein Plus von 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Im August hatte VW einen vorübergehenden Rückgang von fast 8 Prozent hinnehmen müssen. Seit Jahresbeginn legte der Absatz von VW in den USA um 20,6 Prozent auf 192.690 Fahrzeuge zu. Die VW-Tochter Audi lag ebenfalls auf Wachstumskurs. Naja, dann braucht man ja nicht zu meckern, da ist ja alles in Ordnung. Gorleben, Hannover. Atomkraftgegner wollten heute, am Samstag, mit Straßenblockaden gegen die Weitererkundung des... Salzstock Gorleben als Atomendlager protestieren. Mehrere Initiativen haben zu einem sogenannten Unruhetag im Wendland aufgerufen. Auch Landwirte mit ihren Traktoren wollen sich am Protest beteiligen. Nach zehn Jahren Unterbrechung laufen die Untersuchungen für ein Atomendlager im Salzstock Gorleben wieder an. Am Freitag war der unter der rot-grünen Bundesregierung vereinbarte Erkundungsstopp offiziell zu Ende gegangen. Sechs Zusatzzahlen sieben. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Washington. Der Einsatzleiter im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko, Ted Allen, hat sich in den lange geplanten Ruhestand verabschiedet. Zwei Wochen, nachdem die monatelang außer Kontrolle geratene Ölquelle vor der Küste des Staates Louisiana endgültig geschlossen werden konnte, nahm der von US-Präsident Barack Obama ernannte Sonderbeauftragte am Freitag seinen Abschied. Bereits im Juni hatte der ehemalige Chef der US-Küstenwache seine Admiralsuniform wie geplant an den Nagel gehängt. Der 61-Jährige diente fast 40 Jahre lang bei der Küstenwache. Der Einsatz in der Ölpestregion, wo er die Arbeit Zehntausender Helfer koordinieren musste, war in seiner Karriere nicht der einzige Katastropheneinsatz an der amerikanischen Südküste. XY meldet erste Ergebnisse. Die, Ärzte im Haus erspart Herrn Zimmermann. die Bekämpfung der folgen der Ölpest geht indes ohne diesen Mann, Allen weiter. Noch immer sind mehr als 22.000 Helfer und fast 1.400 Schiffe gegen die schwerste Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA im Einsatz, um die Schäden an der Küste zu beheben. Anspruch die Urheberrechte an Adolf als erste gut New York, bei der Bruchlandung eines UN-Hubschraubers in Pakistan sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. An Bord des russischen Helikopters seien neben der fünfköpfigen Crew sieben Mitarbeiter des Welternährungsprogramms gewesen. Das sagte ein UN-Sprecher am Freitag in New York. Hinweise auf einen Abschuss gebe es nicht. Bern, der Wolf soll in der Schweiz nicht geduldet werden, wenn er sich artgerecht verhält. Die Große Kammer des Schweizer Parlaments sprach sich am Donnerstag mit Mehrheit dafür aus, dass das Raubtier wieder zum Abschuss freigegeben werden kann. Nachdem dies zuvor auch von der Kleinen Kammer so beschlossen wurde, ist nun die Regierung am Zug. Wölfe gibt es in der Schweiz erst seit etwa 1995 wieder. Ihre Population liegt bei 15 bis 20 Tieren. Hintergrund ist die Klage von Schaf- und Rinderzüchtern, die in die Schweiz eingewanderten Wölfen Töteten ihre Tiere nicht, weil sie Hunger hätten, sondern aus Jagd trieb. In einer emotionalen Debatte verwies der scheidende Umweltminister Moritz Leuenberger vergeblich darauf, dass der Wolf eine Bereicherung für die Natur sei und wichtig für die Artenvielfalt. Steiger. Reinhold Messler brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zum Entbindung. EWE hatte die Preise in den Sondertarifen seit 2004 in mehreren Schritten angehoben. Rund 50 Kunden klagten sich daraufhin durch mehrere Instanzen. Schließlich gab ihnen der BGH, der Bundesgerichtshof, Recht. Zumindest was die Erhöhung seit April 2007 angeht. Die Richter entschieden, dass die Sonderkunden nicht schlechter gestellt werden dürfen als die normalen Tarifkunden. Allerdings verpflichtete der BGH den Energieversorger nicht zu einer Rückzahlung. Wir wollen das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen, begründete der Aufsichtsratsvorsitzende der EWAG. Günter Böckhoff die Rückerstattung. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Landshut, rund 1000 Menschen haben nach Polizeiangaben am gestrigen Freitag im bayerischen Landshut gegen eine Laufzeitverlängerung für den umstrittenen Atommeiler Isar 1 demonstriert. Zu den Protestkundgebungen hatten die Grünen aufgerufen. Das Kernkraftwerk in Essenberg bei Landshut zählt zu den ältesten Atomanlagen Deutschlands. Nach den Plänen der früheren rot-grünen Bundesregierung müsste der Meiler 2011 vom Netz. Die schwarz-gelbe Koalition in Berlin will den Meiler aber bis 2019 laufen lassen. Die Veranstalter der Demonstration bezeichneten Isar 1 als Schrottreaktor und verlangten eine Abschaltung im kommenden Sommer. Die nächste Meldung beschäftigt sich mit Herrn Ramelow. Ramelow nannte die Anklage infam. Sein politisches Engagement werde in ein strafrechtliches Licht gerückt. Der Landtag hebt Ramelows Immunität auf. Er sei nicht etwa zu schnell gefahren, sondern habe als Politiker gehandelt. Meine Fraktion hat beschlossen, eine Sitzung unter freiem Himmel zu machen. Daran bin ich als Fraktionsvorsitzender gebunden. Für solche Situationen gäbe es die Immunität von Politikern. Die Staatsanwaltschaft hatte im Frühjahr Verständnis für die Protestaktion gezeigt und Ramelow vorgeschlagen, das Verfahren gegen 500 Euro einzustellen. Es gehört zum zivilen Ungehorsam, Gesetze zu verletzen im Sinne eines höheren Ziels. Dafür könne Ramelow mit erhobenem Haupt die Verantwortung übernehmen. Ramelow hatte das abgelehnt. Er habe zu keiner Blockade aufgerufen und sei auch nicht des Platzes verwiesen worden. Brüssel, die 28 Mitgliedstaaten der NATO, des Kriegsbündnisses NATO, wollen das neue Konzept bei ihrem Gipfeltreffen in Lissabon im November verabschieden. Es geht darum, Internetattacken abzuwehren. Der Entwurf Rasmussen ist noch als geheim eingestuft. Er wurde diese Woche den Regierungen zugestellt. Laut SZ definiert der elfseitige Entwurf der NATO, des NATO-Generalsekretärs drei Kernaufgaben der NATO im 21. Jahrhundert. Die kollektive Verteidigung gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags, die Förderung von Stabilität weltweit und das Management von Krisen. So schön klingt das in den Worten der Bürokraten. Artikel 5 des NATO-Vertrags legt fest, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitgliedsland als Attacke auf das gesamte Bündnis betrachtet und gemeinsam abgewehrt wird. Wir wissen nun, dass Saddam Hussein hat ja die USA angegriffen, hat Deutschland bombardiert, Frankreich. Afghanen haben Bomben über London abgeworfen, also musste die NATO da rein. Das ist Das ist das NATO-Statut. In dem Papier wird dem Bericht zufolge auch die Idee einer atomwaffenfreien Welt von US-Präsident Barack Obama aufgeriffen. Allerdings würden Zweifel deutlich, ob dieses Ziel hier erreicht werden könnte. Klar, die werden natürlich alles tun, um das zu verhindern. Die leben ja von den Waffengeschäften. Dann gibt es eine Meldung aus dem Irak, aus Bagdad nach fast sieben Monaten Streit um die Bildung einer neuen Regierung im Irak ist Ministerpräsident Nuri al Maliki das ist der US-Mann von den religiösen Schiiten. Parteien für eine neue Amtszeit nominiert worden. Naja, das meldeten irakische Agenturen am Freitag. Es ist aber immer noch unklar, ob Al-Maliki im Parlament die Mehrheit erhalten wird, die er brauchen würde, um eine Regierung zu bilden und so weiter. Naja, wer sich da näher mit beschäftigt, der wird doch sehen, dass das Parlament in Bagdad äh, <lacht> etwas ganz Besonderes ist. Nairobi, Genf, schwere Menschenrechtsverletzungen, brutale sexuelle Gewalt und ein Klima fast völliger Straflosigkeit. Das UN-Kommissariat für Menschenrechte hat am Freitag, am gestrigen Freitag, seinen mit Spannung erwarteten Bericht über den Kongo-Krieg von 1993 bis 2003 veröffentlicht. Darin werden Ruanda, Burundi, Uganda und Angola als die Länder genannt, deren Truppen für Menschenrechtsverbrechen im Kongo-Konflikt verantwortlich gemacht werden könnten. In dem Bericht werden nach zweijährigen Untersuchungen und Gesprächen mit fast 1300 Mehr als 600 Verbrechen aufgelistet. Mindestens 21 bewaffnete Gruppen in Kongo sowie acht Armeen anderer Staaten seien in unterschiedlicher Weise in die Ereignisse verwickelt gewesen, heißt es darin. Mit einer Wertung halten sich die Verfasser aber zurück. Dies ist keine juristische Ermittlung, schrieb UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay in einem Vorwort. Der Bericht enthalte kein Beweismaterial, das vor Gericht zugelassen werden könne. Er stellt auch keine individuelle juristische Verantwortung fest you oh. Im Fernsehen, der ewige Stau, die Preise in Euro, das Brennen auf Lau, am Flughafenschalter, die scharfe Kontrolle, die Flatrate zumsaufen, ab 40 die Brille im Internet reden, das geht zweifelsohne. Mit Skistöcken laufen Hartz IV und Kondome und gewöhnt sich an alles. Aber schöner war's ohne Die Töne der Handys, der Spam und die Hacker, die große Koalition, am Morgens der Wecker, die Kinder von Nachbarn, die zu singen versuchen und die Sprüche von Leuten, die Superstars suchen. Die Globalisierung en ihre Symptome, die Substanzen messen und hier mit melone. Man gewöhnt sich an alles, aber schöner war's ohne. Dein neuer Freund holt dich gerade in seinem Cabrio ab. Es brennt und in mir nog immer dat Gefühl, dat ik heb. Ik zie hem täglich, weil ik nog neben dir woon. Man gewöhnt zich an alles, aber schöner was schon. Weil ich noch neben dir wohne, man gewöhnt sich an alles. Aber schöner was ohne. Schöner was ohne. Aber schön erfinden, um dir zu sagen, wie du mich verzaubert hast. Wenn ich von dir träume, muss mein Leiden schwinden, wird mein kleines Zimmer zum Palast. Was ist das Leben, wenn du mich nicht liebst? Was kann's mir geben, dass du mir nicht gibst? Denn meine Sonne mit all ihrem Schein bist du. Ist der Frühling, der uns nicht vereint? Was sind die Tränen, die du nicht geweint? Erst wenn dein Lächeln verzaubert, mich hält, lacht mir die Welt. Das ist der Hoffnungsstrahl für mein Dasein erst ein Mund einmal wird ein Jahr sein was ist das leben wenn du mich nicht liebst was kannst mir geben das du mir nicht gibst ich brauch nichts anderes um glücklich zu sein als dich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 18 jaar vrijheid op волнах 91-4-FM Barcelona. 18 fm 18 jaar Barcelona. fm Barcelona. fm Barcelona. fm fm El device, phrase, deケLO, de minutos, punto, 41, diatual, en el 91.4 de fría, segundo frecuencia de Constant, de ]ieri. al 91.4 de, Para de textos, la zona dat is Radio FM Contrabanda, Barcelona. Contrabanda FM, niet adulte, niet adulte. Barcelona. Contrabanda FM, de Noordturo Foto 4, Barcelona. Contrabanda FM, op 91.4 FM in Barcelona. Contrabanda FM is a freedom on the airwaves. 91.4 FM, your local radio station in Barcelona. radio, eso azu... FM, en el 91.4 de la FM el dial de Barcelona. De radio, contrabanda. Uh, <coughs> <coughs> <coughs> radio Contrabanda. Barcelona kan से, calle 4.4 FM, Radio Contrabanda. ¡Wow! Alicia Jonanai, Radio Contrabanda. Como te lo cuento, primo, en el dial de Barcelona 91.4. Contrabanda FM 94 91.4 FM de Barcelona Parabéns Contrabanda There are many minds in circulation believing in reincarnation and me you see what Angekündigt war heute der Besuch einer Freundin und Kollegin, die uns etwas über die Walter-Benjamin-Ausstellung erzählen wollte. Aber sie ist leider nicht aufgetaucht. Es tut uns leid, wir müssen dieses Interview mit ihr auf einen anderen Tag, auf einen anderen Niemandslandtag verschieben. Aber nichtsdestoweniger wollen wir doch die letzte halbe Stunde unserer heutigen Niemandslandsendung. Dem Philosophen Walter Benjamin widmen, der sich vor 70 Jahren in Portbou an der Grenze zu Frankreich das Leben genommen hat. Walter Benjamin. Wie gesagt, Walter Bendix Schönfließ Benjamin wurde am 15. Juli 1892 in Berlin geboren und am 26. Dezember 1940 starb er in Portbou. Er war ein deutscher Philosoph, Literaturkritiker und Übersetzer unter anderem Balzacs, Baudelaire's und Marcel Proust's. Walter Benjamin wurde als Sohn des Antiquitäten- und Kunsthändlers Emil Benjamin und dessen Frau Pauline in Berlin Charlottenburg geboren. Seine Familie gehörte dem assimilierten Judentum an. Walter Benjamin war Bruder von Georg Benjamin und damit Schwager von Hilde Benjamin. Zudem Cousin von Gertrud Kolmar, einer Dichterin und Günter Anders. Seine Kindheit, deren Erinnerungen in Berliner Kindheit im 19. Jahrhundert festgehalten sind, verbrachte Benjamin überwiegend in Berlin. In den Jahren 1905 bis 1907 besuchte er allerdings die Hermann-Lietz-Schule Haubinner, eine Reformschule in Thüringen. Dort lernte er den Lehrer Gustav Winneken kennen, der ihn tief beeindruckte und zu einem Engagement in der Jugendbewegung veranlasste. Nach dem Abitur 1912 an der Kaiser-Friedrich-Schule begann Benjamin sein Studium für Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg im Breisgau und schloss dort Freundschaft mit dem Dichter Christoph Friedrich Heinle. Im Wintersemester 1912-13 setzte er sein Studium in Berlin fort. Musik Der Freitod Heinlis am 8. August 1914 war ein tiefer Schock für Benjamin. Er widmete dem verstorbenen Freund Sonette und bemühte sich vergeblich, für dessen hinterlassenes Werk einen Verleger zu finden. Die zunehmende Kriegsbegeisterung Winnekes führte 1915 zum Bruch mit seinem Lehrer. Im selben Jahr lernte Benjamin den fünf Jahre jüngeren Mathematikstudenten Gershom Schollem kennen, mit dem er befreundet blieb. 1917 heiratete Benjamin Dora Kellner. Die Ehe hielt 13 Jahre und brachte den gemeinsamen Sohn Raphael hervor. Noch im Jahr der Eheschließung, auch um einer drohenden Einberufung zum Militär zu entgehen, wechselte Benjamin nach Bern, wo er zwei Jahre später mit der Arbeit der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik bei Richard Herberts promovierte. Musik Wieder zurück in Berlin machte Benjamin sich als freier Schriftsteller und Publizist selbstständig. 1921 erschien eine Übersetzung von Baudelaire-Gedichten, der er seinen selbstbewussten Aufsatz Die Aufgabe des Übersetzers vorwegstellte. Seine 1921 erschienene philosophische Schrift zur Kritik der Gewalt erregte Aufmerksamkeit. Im selben Jahr erwarb er ein Bild Paul Klees mit dem Titel Angulus Novus. Wir werden den Text gleich noch einmal lesen. Nachdem sein Versuch, eine Zeitschrift gleichen Namens herauszugeben, gescheitert war, ging Benjamin 1923 nach Frankfurt am Main, um sich dort zu habilitieren. Hier lernte er Theodor W. Adorno und Siegfried Krakauer kennen. Seine Habilitationsschrift, Ursprung des deutschen Trauerspiels, so heißt das, erwies sich jedoch als zu unorthodox für den akademischen Betrieb. Um sich eine offizielle Ablehnung zu ersparen, zog Benjamin sein Habilitationsgesuch 1925 zurück. Also wurde er abgelehnt seine Habilitation von Adorno, hast du gerade gesagt, wegen unorthodox, also nicht vereinbar mit dem Wissenschaftsbetrieb. Es gibt aber auch andere Theorien, die sagen, dass Adorno einfach, was Benjamin da eingereicht hatte, zu zu sehr Heidegger nah war, weil der ja in Freiburg auch bei Heidegger äh, studiert hat und äh, Adorno könnte vielleicht da irgendwas festgestellt haben, was ihm nicht gefallen hat. Das ist auch eine Interpretation. Gut, bei Benjamin gibt es natürlich viele, viele, viele Ansichten. Es gibt viele Dinge in seinem Leben, die nicht so klar sind. Sogar sein Selbstmord wird in Zweifel gezogen von einigen. Wir werden dazu gleich noch etwas sagen. Jedenfalls, ich will es nicht zu weit ausdehnen, die Vita Walter Benjamins könnte man jetzt stundenlang erzählen, aber vielleicht was wichtig ist, ein paar Höhepunkte in seinem Leben. 1926 und 1927 hielt Benjamin sich in Paris auf, wo er teilweise gemeinsam mit Franz Hessel an der Übersetzung der Werke von Marcel Proust, insbesondere auf der Suche nach der verlorenen Zeit, arbeitete. Seinem Jahr 1924 beginnendes Interesse für den Kommunismus führte Benjamin im Winter 26-27, Achtung, nach Moskau, wo er seine Freundin Assia Lassis besuchte. Hier kann man einiges im Moskauer Tagebuch von Benjamin erfahren und nachlesen. Und der Aufsatz Moskau in der Zeitschrift Die Kreatur gibt uns hier einige Informationen. Trotz einer zunehmenden Sympathie mit der kommunistischen Bewegung bewahrte sich Benjamin seit seines Lebens ein, wie er es nannte, linkes Außenseitertum. Für uns Radioleute sehr interessant ist auch, dass Benjamin sich für das Radio sofort begeisterte. Zu Beginn der 30er Jahre verfolgte Benjamin gemeinsam mit Bertolt Brecht publizistische Pläne und arbeitete für den Rundfunk. 1932 begann er, an einem Buch über seine Kindheit und Jugend zu arbeiten, das zunächst den Titel Berliner Chronik trug und dann zur Berliner Kindheit um 1900 umgearbeitet wurde. Zu Benjamins Lebzeiten erschienen jedoch nur wenige Kapitel daraus in der Frankfurter Zeitung. Dann kam die Epoche auf Ibiza. In den Jahren 32 und 33 verbrachte Benjamin den Sommer auf der Baleareninsel Ibiza. Ibiza auf Deutsch. Bei seinem ersten Aufenthalt lernte er Jean Zels kennen, mit dem er Drogenerfahrungen austauschte und der später über ihre gemeinsame Zeit publizieren wird. Während des Sommers 33 verliebte er sich auf Ibiza in die niederländische Malerin Anna Maria Blaupot Tenkate, für die er... Agesilaus Santander, Santander verfasste. Des Weiteren schrieb er auf Ibiza Reiseerzählungen wie die Fahrt der Maskott, das Taschentuch, der Reiseband oder die Kaktushecke, Spanien 1932 und verschiedene andere mehr. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland zwang Benjamin im September 1933 nach Paris ins Exil zu gehen. Hier traf er auch Hannah Arendt, die den fast mittellosen Benjamin unterstützte. Von beiden ist ein reger Briefwechsel überliefert. Finanzieren konnte sich Benjamin fast ausschließlich durch ein schmales Mitarbeitergehalt, das ihm das inzwischen nach New York emigrierte, von Max Horkheimer geleitete Institut für Sozialforschung überwies. In den Pariser Exiljahren arbeitete Benjamin vor allem an seinem Fragment gebliebenen Passagenwerk. Außerdem verfasste er den Aufsatz, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, vielleicht eins der am meisten zitierten Werke von Benjamin 1936 in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht und Studien zu Baudelaire. Von 1937 bis 1939 war Benjamin Mitglied des von Georges Bataille Michel Lery und Roger Caillois gegründeten Collège de Sociologie sowie Batailles Geheimgesellschaft Asifal, obgleich er den Bestrebungen des Collège, den Faschismus mit seinen eigenen Mitteln zu bekämpfen, kritisch gegenüberstand. Ein geplanter Vortrag Benjamins über die Mode konnte wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr stattfinden. Benjamin wurde für drei Monate mit anderen deutschen Flüchtlingen in einem Sammellager bei Nevers interniert. Nach der Rückkehr aus der Haft im November 1939 schrieb Benjamin seinen letzten Text, die Thesen über den Begriff der Geschichte. Benjamin flüchtete nach Lucht, von wo er zunächst weiter nach Marseille reiste, bevor er im September 1940 mit Hilfe von Lisa Fitko den vergeblichen Versuch unternahm, nach dem Übertritt über die Grenze nach Spanien zu gelangen und von dort über Portugal mit seinem USA-Visum auszureisen. Im Grenzort Porbeau, wo er die Auslieferung an die Deutschen unmittelbar bevorstehen sah, nahm er sich in der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 möglicherweise durch Morphin das Leben. Die einzige Quelle für seinen Suizid ist die mündliche Überlieferung des Abschiedsbriefs an Theodor W. Adorno, den er seiner Mitflüchtenden Henny Gorland diktierte. Den Gefährten wurde auf seinen Tod hin die Weiterflucht ermöglicht. Musik Gegen der durch diesen Abschiedsbrief begründeten Annahme, Benjamin habe sich selbst das Leben genommen, gibt es Spekulationen über die Ermordung Benjamins, welche von einem aufgezwungenen Selbstmord bis zur Tötung durch Agenten Stalins reichen. Der Selbstmord, Benjamins Werner, hast du da noch andere Informationen vielleicht? Ja, äh, Selbstmord ist äh, wohl die These, die jetzt äh, fast allgemein akzeptiert ist. Äh, Selbstmord, äh, wegen, äh, er war ja schon auf spanischem Territorium, äh, einfach wegen der Angst äh, von den spanischen Behörden an die Gestapo ausgeliefert zu werden. Äh, Aber dann, äh, weil zur selben Zeit äh, in Porto äh, eben auch äh, Gestapo und Nazi-Figuren physisch dort rumgelaufen sind und möglicherweise auch dabei äh, waren, äh, nachdem er verhaftet wurde, äh, gibt's auch Leute, die die Möglichkeit äh, in Erwägung ziehen, dass er von der Gestapo selber äh, getötet wurde und äh, noch ganz Ganz verwegenere Theorien, dass er ja auf der einen Seite einen marxistischen Ansatz hatte, aber trotzdem immer sehr distanziert war und vor allem was Parteipolitik der KP anbelangt hat dass es sogar vielleicht Agenten von Stalin waren die ihn umgebracht hätten also Theorien für jeden Geschmack, aber jedenfalls vielleicht ist das im Grunde auch gar nicht so wichtig, aber also ich muss sagen, ich habe praktisch nichts von ihm gelesen, ich habe allerdings Sachen über ihn gelesen, auch genau Claudia hatte mir mal ein Buch äh, gelassen äh, über diese Zeit, äh, wo er mit Gershon äh, Scholem befreundet war, beziehungsweise war er die ganze Zeit äh, äh, befreundet, wo, wo beide noch sehr jung waren, das heißt äh, die Geschichte einer Freundschaft. Ähm, aber jedenfalls scheint es mir ein sehr interessanter Typ zu sein. Meine, wenn jemand vor den Nazis äh, emigrieren muss, das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass er äh, keine, keine dumme Person ist. Und, äh, auch schon vorher, zum Beispiel 1917, äh, äh, noch während des Ersten Weltkriegs, sollte er zum Militär eingezogen werden. Äh, und hat dann äh, sich am Vorabend der Musterung, äh, glaube ich, mit Kaffee dermaßen aufgeputscht, dass er dann am nächsten Tag äh, für untauglich äh, für den Kriegsdienst äh, bezeichnet wurde. Und er ist dann aus dem Grund Grund später auch nach Bern äh, gegangen, hat dort sein Studium zu Ende gemacht, äh, weil er einfach... Äh, Hass hatte oder auf diese auf diesen ganzen äh, Militarismus und dann seine Familie er kommt er ja auch aus einer sehr interessanten Familie. Ne? sein ja. sein Bruder äh, war dann hat dann später Hilde äh, geheiratet Hilde Benjamin die dann ja. später allerdings äh, in der DDR keine so glückliche Figur äh, mehr gemacht hat und äh, als Richterin und äh, später als Justizministerin dann aufgetreten ist bei Schauprozessen äh, und so weiter und gerade sein Bruder äh, der Mann von Hilde der ist dann wurde 1942 äh, in Mauthausen umgebracht äh, dann war ein Cousin von Günther Stern wahrscheinlich besser bekannt als Günther Anders, mhm. der dann später mal fast zehn Jahre mit Hannah Arendt verheiratet war. Also das so, das Milieu, aus dem er kommt, in den, innerhalb dessen er sich bewegt hat. Hier im Goethe-Institut gibt es im Moment eine noch andauernde Ausstellung zum Angedenken. An Walter Benjamin und seinen 70. Todestag und was es da genau zu sehen gibt, kann ich noch nicht sagen. Ich habe die Ausstellung noch nicht besucht. Werner, du hast sie gesehen? Du warst am, am, ja, äh, am Dienstag also, da. Äh, Ausstellung mit äh, Führung Aha. und auch dem äh, spanischen Künstler Francesc Abad, der die montiert hat, das war schon am letzten Dienstag. Aber die Ausstellung selber kann man, glaube ich, noch bis Dezember sogar sich ansehen im Goethe-Institut. Und was jetzt nächste Woche am 7. Oktober stattfindet, am Donnerstag, gibt es eine Podiumsdiskussion abends um halb acht. Ähm, unter dem Titel Gefahr und Erkenntnis, die Aktualität Walter Benjamins. Und da werden wieder Francesc Abad kommen und auch noch drei, vier andere Leute, Reyes Mate, äh, Pilar äh, Parcerisas, also, äh, weiß ich, Philosophen, Benjamin Experten äh, Historiker, auch, ja, ja, ja, ja und äh, Gérard Villard äh, von der äh, UAB und äh, Claudia wird die äh, Moderation äh, machen an diesem Tag, also wer Zeit und Lust hat, äh, nächsten Donnerstag, 7. Oktober 1930 im Goethe-Institut und noch eine Woche später äh, eine andere Veranstaltung, Fragments nun er wieder in Dems Fosks. also ich würde es jetzt so spontan mal übersetzen äh, Fragmente äh, eines Lebens in dunkler Zeit und äh, da werden zwei Schauspieler ein Mann und eine Frau äh, äh, Texte von Walter Benjamin äh, und äh, mit Fotografien und Musik Ähm, vorspielen schauspielerisch äh, umsetzen also am 14. Oktober ebenfalls Donnerstag und ich vermute auch um 19.30 Uhr dann wird es auch eine Führung geben die hat es schon gegeben man kann den Benjamin Weg zurücklegen im Angedenken an seine Flucht an seinen Fluchtversuch ...vor den Nazis und der Gestapo. Das Memorial von Walter Benjamin ist auch sehr sehenswert. Das ist eine Installation, das heißt Passagen und man kann es begehen von Dani Caravan. Es handelt sich da um eine Plattform und einen Schacht, der von einem Hügel hinunter auf die Bucht führt... Und am Ende des Schachts ist eine Platte eingelassen, aus Glas, eine Glasplatte. Darauf liest man einen Satz Walter Benjamins und unten sieht man, wie das Meer sich gegen die Klippen wirft und dort bricht. Eine sehr beeindruckende Installation. Der Text sagt, «Estarria más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica está consagrada a la memoria de los que no tienen nombre. Walter Benjamin». Das steht auch auf Deutsch und auf Englisch. Die Ruta de Walter Benjamin, den Weg, den Walter Benjamin, den letzten Weg, den er durch Portbu von den Bergen kommend zurückgelegt hat, den kann man nachvollziehen in Angedenken an Walter Benjamin. Unsere Zeit läuft uns jetzt langsam davon. Wir werden noch einmal den Text Angulus Novus hören von Walter Benjamin.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 Walter Benjamin, over het Termino Benjamin, Historia. 1940, 1940, Thesis 9. These There are Dat was het voor vandaag. We verabschieden ons uit dem heutigen Niemandsland. We zeggen Tschüss, adeo, adios. Tschüss, Werner, mach's goed. Bis nächsten Samstag, hoffe ich. Ja ja natürlich. fit im Studio. Der Generalstreik ist vorbei. Äh, alles soll weitergehen wie bisher. Nein, er ist nicht vorbei. Begreifen wir den Generalstreik als Anfang, als Anfang eines verschärften Widerstands, als eines Widerstandsangriff gegen alle, die da oben, die Mächtigen, Banker, Gangster, Unternehmer, Parasiten, Politiker und andere Kriegsgewinner, so lange bis dieser Wind aus dem Paradies sie endlich alle auf den Misthaufen der Geschichte geblasen hat. Bis nächsten Samstag in diesem Sinne. Unsere Sendung wird auch im Internet übertragen unter www.niemandsland.kontrabanda.org Yo Agur, halte die Ohren steif. Schönes Wochenende. No good slumbered with only one left to live Why let the goblins upset you One smile and see how they run And what does worrying at you? Nothing, the thing is to have fun All this may sound kind of hagnit But it's the best I can give Soon comes December So please remember You've only one life to live Just one life